janë vetëm për Zotin tonë, Allahum të bareke vë ta'ala, vetëm Allahut ilutemi dhe vetëm Allahum e adhurojmë me bindje dhe respekt dhe madrim për shëndetjet e dërgojmë dhe levdhatat dhe begatit njeri ju të më të mirë, i cili ka jetu në këtë tokë Muhamedit sallallahu aleyhi vësallem bishok të ti të mirë dhe besnik të të sinqertë Mi familje ti të ndërshme Migratit ti të përsta Dhe mi gjithë muslimanët të cilët Pasojnë dhe ndjekën rrubënit Muhammedi sallallahu alaihi sallem Deli në ditën e kiametit Të ndëruar Gjëmatli Me lejën e Zotit Gjellit Gjelaluhu Do t'i ndojmë disa qastën nga jetë ajon Që të shflëtojmë me librin E Zotit ala. e Barëke vët e Ale Në ditën e Gjuma Në ditën e Gjuma ditën të cilën Zoti e ka që uajt dita e të bimit të bim i cili të bon muslimanët për t'i kri disa adhurime në më nirë më të veçant dhe në më nirë më solemne andaj prej adhurimeve më të mira të kësaj dite dhe prej pastrimeve të cilët ka mundësi besimtari në këtë dit mja bove dvetës është ledzimi hulumtimi dhe studimi i livrit e Zotit e barek e vëtë e ala. Andaj, neve do të rëvatemi që këtë javë të cilat në kanë ngelë për para muaj të Ramazanit, ku jemi në prak të muaj të Ramazanit në aspektin e javëve, duke lutë Zotin tonë të barek e vëtë e ala, që Allahu Gjellë Gjellë hu të në mundësonë që të presim dhe të jetojmë dhe të arrim Ramazanin e para hiresë Ramazanit të përgaditëm i shpirtërisht mentalisht dhe fizikisht që të him në mënyrë dinjitoze të përkushtohemi për i badet të përgaditemi për me e prit ketë mjësafir të zotit të bare kjo e të ala që shikahie njëriju duhet Të angulit në kokën e ti Se mirësia dhe begatia më lartë, më madhe është libri Zotë i Gjellë Gjellë është Kur'ani Allahu Tebareke vë Teala Nuk këndë një begati që e shion dhe njëriju Silët rëthësaj më të mirë se sa libri Zotë i Gjellë vë Allah Më të mirë se ajetët e Allahu Tebareke vë Teala Më të mirë se ajetët e Allahu Tebareke vë Teala Andaj Allah u te bare kjo vë te ala Këtë begati të begatshme Dhe tja u vazhdon në banorve të gjennetit Edhe në gjennet Andaj muslimanët Të cilët dhe të fute në gjennet Dhe të lezojnë ajete Dhe të lezojnë surët të Kur'anit Në gjennet Dhe kjo dhe tjetë pies E shtimit të begatis Ndaj banorve të gjennetit Përmendëm në ligëratat të kaluara Se Kur'ani ofron shumë Kur'ani jep shumë para ta i cili merë prej Kur'anit me kusht a i cili merë Kur'anit jep shumë kemi thanë se Zotë Ion Gjele Gjelelu e ka shembollit këtë Kur'an me me shijun që njeri nuk ka mundësi me jetu në këtë tokë pa shij pasaj Zotë Ion Gjele Gjelelu e ka shembollit këtë Kur'an me shpirtin që nënkuptën se sharimi është i qartë Fizika me shpirtin janë të ndërlidhura në mënyrë të fuqishme. Pastaj Zoti Jonte Bare Këveteala e ka shembullia Kur'anin me dritën. Dhe prap këtu shembulli është i qartë se njeriu pa dritë nuk ka mundësi më jetue. Në, në mungesë të dritës njeriu zbehet. Njeriu zbehet. Allahu drita është elementi i cili ia jep jetë njeriu. Allahu xhelel gjele xjalalu e ka thut Kur'anin nurr. Nurun ala nur drit mbi drit në ajete të tjera Allahu xhelel xhelalu ka thano kështu gjallnamo nuran shty kemi bu Kur'anin drit dhe këto janë krejt dëshmi të gjalla fakte të prakshme për ata i cili jeton me Kur'anin e Zotit te bareke o te ala kemi thon se Kur'ani ofron edhe jetë të mirë ande Allahu xhelel xhelalu premton në surën an-Nahl jetë të mirë ku i përmendi Zotë jo i ongjën levala begatit dhe në fund tha, a i cili lezon Kur'anin dhe jeton si besimtar me pun të mira, në do të i sigurojnë ati një jet të mirë. Dhe këto kretë kemi së sharu në mundësit e tona në legjaratat e kaluara. Sot me lejnë e Zotë i te bare kjo vëthjara dhe të së sharohin një pik tjetër, të cilën e diskuton Kur'anin dhe është një nga diskutimet edhe shkencore edhe akademike, por është edhe nga nivellet të cilët i duhet gjdo bëslimtari dhe gjdo muslimani të rëndomt dhe të thjeshtë. Pra është një tematik të cilën dhe të diskutojmë, ka të bojme nivellet e larta, ka të bojme nivellet dhe shkallet e larta të diskutimeve, por se këj nivel do mësdo shmërisht dhe pa tjetër e ka që edhe gjdo njeri i thjeshtë të mirët me këtë temë, ta studionë së pakur këtë temë, të dëgjon për këtë tem, të hullumëton në Kur'an për këtë tem, është tema që ka të baj me mënyrën e formulimit dhe se si ne dhe njërzit i ndërtojmë dhe i zgjedhim fjallët tona për të folë njëri me tjetërin. Pra, do të diskutojmë Për komunikimin dhe format e prezentimit të komunikimit në Kur'an Më thjesht A na mëson Kur'ani që ish me fol Pra dhe të diskutojnë Kur'ani ofron shumë Kur'ani kilibër i begat shumë ofron shumë Dhe ajë cili e mëson Kur'anin e diset që ka ofron Kur'ani Ata të cilët e kanë mësu Kur'anin Ja njërës të zxedër Ka thamë bëngamberi sallallahu aleyhi ve sellem Med vërtet Allahu i ka disa njërës dvet I ka disa njërës miqë dvet Tha nja Rasul Allah Kush janë njërzit të zotit, miqë të zotit Tha miqë të zotit janë njërzit e Kur'anit Ajë cilja mundësën Allahu gjëlle gjëlelu Që të miret me Kur'an, të lezon Kur'an të mëson Kur'an, mos t'i ndahet Kur'anit, le të shpresoje dhe le të mendoje mirë për Zotin se Zoti ka dashën e mirën, sepse Allahu nuk ia ja lecon Kur'anin përveç atij që ka ja do të mirën. Allahu ja vështirëson dhe nuk i ja ban të lehtë atij që nuk e meriton këtë libër. Andaj tha Allahu Tebaraka ve Teala, Kitabun Azizun, që është një libër i rand. Kjo është një libër i rand, është i rand për ata të cilët nuk e meritojnë. Është i rand për ata që nuk janë të denjë që të mirë an me këtë libër. Prandaj tematika jon është si na mëson Kur'ani ç'të formulojm shprehjet tona, ç'të ndërtojm fjalitët tona. Fjalia dhe fjala është elementin më të cilën lullëzon një jet dhe prishet një jet Fjalla e cila neve nuk i kushtoj më rëndësi nga se themi fjallësht ajo janë shkronja që dalin nga fyti formulohen nga gjuha dhe nxjerën nga nga goja shkojnë në veshin e tjetrit me gjithë letësin që ka e kanë Me gjithë papeshën që ka e kam në nëzirje dhe pranim Ato e luj në rolin kryesor në shkatrimin Apo ndërtimin e një jete Andaj, Kurani i qasët me të madhe kësaj teme Fidhimisht, them Se kjo tem është tem shumë e randë Një nga temat më të randa Njën nga temat më të randa është tema e fjales Dikush me ndonë se fjala është tema e let Se na fo, folmi let Allah u nga ka mundësu me fol lethësisht I nëzirën fjallët let Dhe nuk ndimë si kletë kur flasim Nuk ndimë si kletë kur flasim Por se të djetarët Fjala për nga rëndësia për nga pesha, për nga formulimi, për nga efekti dhe ndikimi, për nga kunder efekti, është shumë të jetë e rëzikshme. Andaj Zotë i onë të bare Kjovët e Ala, ka zbrit fjalë. Allahu Gjellë Vala, ka zbrit fjalë. Dhe në përmjet fjalës e ka ndryshu, dunjomë. Allahu Gjellë Gjellë Vala, E ka zbitë kur ani për të ndryshu dhë njënë, për të ndryshu rendin e botës, për të ndryshu rendin shëqëror, nga ignorancëa në dije, nga ersira në dritë, nga pa shpirëtsia në shpirëtsi, nga pa moshira në moshirë, nga devijimin në udhëzimë, dhe kretë këto operacione dhe udhëzime i ka vendosë Zotë Jonë Gjeli Gjelalu në përmjetë, i krabi smirabbi ke ledhi khalak, ledhon me emrën e Zotit Tantë i cili ka kryua. Pro zoti jo në gjele gjelelu A, a në ka u zun eve duke në u shfashën eve Jo Zoti nuk u shfashët njërzve Gase njërzit s'kan takat me po zoti Por zoti ka zbrit fjal Ka zbrit fjal Dha adhurimet e tonë janë të ndërtuara mbi, mbi fjal Nga hirja në islam Derin e dal nga kjo bot Nga him në islam me qka him Me fjal E shëdhoan la ilahe illallah, u shëdhoan muhammedan rasulullah. Këto janë muslimanë në fe. Këto janë në në fe. Natyrisht na kanë lind nga prindërit musliman. Dhe nuk e kemi thon këta. Gase dietar të kan thon, kush lind nga prindi musliman nuk ka nevojë më u thon njerëzve shahadetin. Pse? Gase shahadeti prindit është dëshmi e e fëmiju, përvesh nëse fëmiju del nga feja, pas të i hi, dhëtë me thonë shëhadetin për së dytin. Por së djetarë kanë thonë, me fjal hi në fej, me shëhadet, dhe me fjal den nga kjo bot, andaj për nga mberi, sallallahu aleyhi vësallem, tha, kush dëshmon në fjalet e fundit të ti, fjalet e fundit të tij. Nga kjo botë dëshmin la ilahe illa allah me kuptimin e vet, aty takon Allahu me shtin xhennet. Çe nën kupton se me fjalë janis, edhe me fjalë kryhet. Dhe fjala ka një peshë të rond. Fjala shtin në fe, dhe fjala nxjerr nga feja. Fjala shtin njëhenem, të shti edhe në xhehenem, fjala të shtyhen në xhennet. Tha Muhammedi sallallahu alaihi ve sellem Njëri prej juve e thot një fjal Shiko, një fjal Fjale cila përbëhet prej shkronjave Fjale cila përbëhet prej shkronjave Dye më shumë Tha nuk i kushtën vëmendje dhe në nëci Futën në gjehenem 70 vjeshta Që në nënkupton Se njëri ju ka më nëci me for një fjalë Nuk i ka kushtu rëndësi Qish nuk i kushtojna shumë rëndësi Shpesh herë kur flasim Dhe Ka pasoja të fuqishme Anda i thanë djetarët Se tematika më e vështir është fjala Anda i ka zbrit Allahu fjali Allahu ka zbrit fjali I tha Allahu gjele gjele Luhu gjibrillit Shkote Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem Dhe thuaj iqrabis me Rabbike nga këjtë qasë ndryshoj gjithë qka nga qka ndryshoj nga fjala Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallam kur e tregon të vlerën e vetë dhe peshen që e ka dhonë Allahu Gjelle Gjelalu duke e zbatu fjallën e Zotit e Barëke wa Teala wa emma bi nirmëti Rabbike fa haddith të mirët e Zotit tanë tregoj Tha Muhamedi sallallahu arihu sallem U ti të gjahami al-kelim Mua më është dhanë Mëndësia e të folurit Me fjalë për mbledhse Pra me çka u lafdru Me çka e ngriti vetë vetën Në aspektin e pengamberis Tha unë flas shkurt Por kuptimët Dhe do me thanjët e mira Dhe gjana dhe horizontët Qa janë brenda këtyre fjalëve Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Janë të mdoja Pra kur fletë Muhammedi sallallahu aleyhi sallem E thot një fjali Dhe vind i etarë dhe ulemat e musliman bë dhe thojnë Kjo fjali e begash me Muhammedi sallallahu aleyhi sallem Përfshin djetë mësime Vjen tjetëri thot Kjo fjali e Muhammedi sallallahu aleyhi sallem I përfshin njëzët mësime Dha ajo është një fjali Dha ajo është një fjali nga kanë hyja të dhë njëzët mësime kër fjalia është një e vetme kjo është nga begatia e Zotit Tebarek e Teala që ja ka vendosë në, në fjali të Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem pra fjala të ndëruar gjëmatli shkatron jet dhe ndrejq jet tha Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem në hadith tjetër ju gjibu nil feel më pëlqenë Fa'l, qe t'ta, fa'l, fa' alif, ala lam. Çish sa kuptoni ju, sa kuptuan sahabot. Thani ya Rasulullah, çka është fa'l? Çka është kjo? Kjo nuk kupton vetveti se edhe sahabot, çka janë arab, e njohin gjuhën arabe, qasbi Kur'an i arabisht ndë njëherë nuk e kuptojnë Muhammedin sallallahu alaihi sallam sepse Muhammedin alaihi salatu e selam është njohës i gjuës më të madhe komplet gjuën e njëfë sikur që ju ndë njëherë ka mundësi ndë një shpreje mos me kuptue kështu sahabën nuk e kanë kuptu ndë njëherë ndë një shpreje ta njërë rësullallahu që ka fell se aj alaihi salatu e selam tha, më pëlqenë kjo pun që kjo më pëlqenë Thaja Rasulullah, çka është kjo çka të pëlqen? Tha Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, kelimatu tayyibah, një fjalë e mirë. Por se dihet atar thon, çka është fjalë? Ç'ai pëlqej? Dihet atar thon, fa'l është optimizëm. Po çka optimizëm? Se nërë këtu nuk dëshirojna me kazu që i dinë në 3-4 fjalë ma shumë se, se ju. Në edhim se shpesh her, ka përë njëzë dhe cilët, thonë në nuk i kuptojnë në disa shpreje. Para është, do mështë dëshmëri i ligjaratës. Por se këtu nuk është puna me tregu se në edhim ditë në shpreje ma shumë. Me a dhe Allah, Zotin Arut. Por se qka është optimizëm? Djetarët thanë, optimizëm është në gjendje kritike Dhe në gjendje të lashe Dhe në gjendje belaje Dhe në gjendje kur ti me ndonë se ky problem Nuk ka zhidhje Tha Muhamedi sallallahu alaihi sallem Une edhe që tu du me menu mir Une edhe në kësi raste Du të me ndoj mir Tha dhe ketë mirën Du me mandih muhe Me fjal të mira Pra jenë kriz Ki problem Ki bela Ki fukarallëk Ki problem, të kara një problem bëkrije Të kara një problem i cilit të ka ngarku shumë Një smundje, një diçka e cila të rëndon Tha Muhamedi sallallahu aleyhi sallem Unë edhe në ketë ras du me mëndu mirë Tha dhe kur jam probleme Më pëlqen me marë dikush me ma thonë një fjallë të mirë Djetarë thamë E sa e ndihmon problemin fjallë e mirë kur dikush është fukara s'ka të hola ka vështërisi dhe shkon një fukara tjetër të aj s'ka edhe kjerë e aj dhe shkon ki fukaraja këtë fukara, fukara tjetër me ngushlua dhe i thot durim zoti i sprovoj njërzit zoti nuk ta qënë fukarallëkin me dënue zoti i ka bo fukara dhe për nga mberet Zoti ka bo pasunik të dhe jahudët Zoti kur nuk e, e qën njeri ju në fukaralëk Pse nuk e do Dhe se zoti gjithmon bjen zxidhje Ki as një dinar se ka dhon As një Përse ka munëci i ka, ka zxidh probleme Më shumë sa i cili ka dhon dinar Pse val Nga se bara e fukaralëku të është në shpirt Jo në fizik Barë e fukarallëkut është në shpirt. Friga, rëndesa është në shpirt. Nëse largot presjoni shpirtit dhe shpirti bot i pasur, trupi nuk e ka gajle. Andaj neve në Ramazan, shka bojna? A nuk e lojmë pasurien të e pas për para? A nuk e lojmë frigoriferin të e, të e pas për para? A nuk i lojmë të mirat të i pas për para? Po, nuk e lojmë të mirat të i pas për para? Dhe jemi të knatësht me knatësin e plot Jemi të knatës me knatësin e plot Por se këtu është një sekret i Zodit Gjellegjellu Nga se aji na furnizon në shpirt Në furnizon në shpirt Dhe aji cilin nuk hinë në botën ton, nuk na kupton Aji thotë si ka munëci ju pa bukë mu kondë knatësht Si ka munëci pa bukë mu kondë knatësht Pa uj mu kondë knatësht Pa knatësi dhe eksaj bote mu kondë knatësht Cila është përgjigja jonë? Nëjë themi, lidhja jonë me Zotin, ata që ka jemi tengue, kër e kemi lan bukën, a shumë maknaci se buka që ka e kena lanë. Andaj tha Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, kur kam të lashe, apo kur ka të lashe, më ndihman fjale e mirë, dhe fjale e keqe e rëndon njërijun. Andaj djetarët kanë thanë, prej tematikave të cilat besimtari du të me pasë kujdesë, është zjedhja e fjallës pasi që na thamë se Kurani na i ofron të gjitha a na e ofron këta na thamë në filimin e këtë religjaratave se në Kurani nuk ka diqka të pa ofrume gjemati ndëruar nuk ka në Kurani në një problematik që Kurani tash thot qka du një bani se unë nuk dimo nuk ka kështu Dhe kjo është mërekullia a Koranit. Ne dhe si njerëz, nga ma i likshti dhe të ma i forti, nga ma i pashkullumi dhe të ma i shkullumi, ka problem, egziston problem të shka themi, e tash du të me mëndu mirë se se dina që ka me bërë. Bon. Kjo kredve ju ndodhë. Edhe, edhe atyre ma në altë, edhe atyre ma poshtë ju ndodhë që me thamë, e tash nuk e dina që ka me bërë. Bon. Du të me mëndu e edhe baba e thmiu dhe një ardhët, e ta është ndallu se se dina, dhe ka ra një problem dhëtë me diskutu mirë. Por se Kuranin nuk është i këti lojë, nuk ka problematik në gzistencë, që Kuranin thotë, unë i qova durët se ta është nuk ju japë zgjidhje. Zdi zgjidhje. Ha shalillah. Tha Allahute Barëke Vëteala, ma janë të ku anil hawa. Muhamedi sallallem këtë Kur'an nuk e ka thonë prej vetës Nuk e ka thonë prej vetës Aja e dini pëse nuk e ka thonë prej vetës Se ka pas pykje që ka janë bo Muhamedi sallallahu aleyhi sallallem Aja i ka thonë nuk e di Ka thonë nuk e di Dejë nisa të më kalzoje, zotë janë Që në në kuptonë se është nga natyra njërzore Me u dërzu për para disa problematikave Porse Kurani kur nuk flet nga ky prizëm dhe nga ky, nga ky kandë. Gjithmon Kurani flet nga prizëmi se nuk egziston problem për Kurani një pas gjithur. Egziston a i cili e mërë ilacin dhe egziston mundësie keq përdorimit e ilacit e keq menajimit e ilacit nuk e pin kohën e duhur. Nuk e ka pi me imunitetin e duhur E ka përzi ilacin me diçka që ka nuk është ilac Edhe ajo s'ka pas efekt Përse kur anin nuk i thot në një problematike Une nuk e zxedhi Të zxedha e zxedhi Kitë e bun Aziz Kitë e bun Mubarak Ka thënë Allahu Gjele Gjelelu Liber i rand Liber i madh Liber i bereqetëshem Liber të cilin e kemi shkoqit nga dia Nuk e ka pi me imunitetin e duhur e jonë nga dija Zotit te bareke vëtë ala atëherë a e diskutonë Kuran i këtë problematik si me fol si me ndërtu fjali a i ndonë Kuran i shtresat e njërzve i ndonë dhe thash djetarët kanë thanë mundësin qka na e jep Kuran i me fol nuk na e jep asë një liber asë një mësuës mbotë nuk mund do të me të mësu që ishtë në mëson Kuran i me fol dhe djetarët kanë thanë se mundësia që ka ta jep Kuran i me fol është e pachmim nga se kur të folshë me Kuran nuk i bje pishman kur të folshë nga vetja, gjithë mund jep pishman o sot, o mas disa mujve, o mas disa viteve thu, o i mjeri une qatë fjallën shkaj pa ta thanë para dhe djetëve si shdash me thanë Nuk ish dash me thamë për e thash Dhe ka mënëci për një fjal Për një fjal Duh ësht me bunu shumë vepra për me ndrejtë atë fjal Tha Omer Ibn Khattabi Omer Ibn Khattabi Nga seneve ndo njerë ignoranë sa në imbulon problemet Dikush mënët mishkumendja se une Allah nuk jam pendu për ndo një fjalve Une Allah nuk jam pendu për ndo një fjale Ja po një model Një model Nga Omar me Khattabi haditën Se në kanë deri iman Bukhariju dhe iman Muslimi E pat një marveshe Muhamedi sallallahu alaihu sallem Me idhujtarët Dhe në atë marveshe ishin disa pika të, të cilat E provokonin Kënariën e muslimanve E forkonin Kënariën e muslimanve Dhe tha Omar me Khattabi Ja Rasul Allah Ojderguar i Zotit Pse pojnë në nshkru në këtë marveshje? Pse pojnë në nshkru në këtë marveshje? Shikoni sa fjale vogëlë. Ja Resul Allah, pse pojnë në nshkru në këtë marveshje? Dikushtot, s'pas ka thonë në diqka. Por kjo fjale shqetsoj Muhammed, sallallahu aleyhi sallam. E shqetsoj dhe e rëndoj. Dhe i tha jabë në Khattab. Tha o biri Khattabit. O merë nuk i ka thonë këtë rastë. Kini pa kur dikush të rëndon Nuk e thiras me eme Kini pa prindi Kur i thfol djalit Kur e ka lëndu Di qka djali Ose thmia Qka i thot Nuk e thir me eme O gjalli emi thot O i qika eme Pse nga se ka problem tash Tha ja Resul Allah Pse për në nshkron Qka tha Muhammed i sasallem Jabnat Khattab O gjalli Khattabit Inni Resul Allah Unë jam i dërguar i Allahot Qa është kjo fjarë? Unë jam i dërguar i Allahot. Mu me në gjënë Allahot. Dhe mos ma vështërsa. Ebu Bekri i tha, Omer, rritëve njëtë. Këta nuk kini mundësi me kuptu pahin në gjarje. Kjo do këtë një historie, thatë pahin në në gjarje. Por se, Omeri qka tha? Omeri thotë, Ka vazhduhe Omeri me punu e vepra të mira. Ka vazhduhe Omeri me punu dhe me vërapu pas punve të mira. Ndoshta e laj qatë fjallën, shka e kam thamë, ditën e marveshjes në hude i bje. Vajhduhe Omeri me punu pun të mira, për çka? Për me laj qatë fjallë, shka e kam thamë? A duhet me punu me vitet të, të shumëta, për me laj një fjallë? Po, duhet me punu vita të shumë ta përme një fjallë andaj Kurani i jep njëriut mësime leksione ja të regon diagnozën ja të regon së mundjen ja jep ilacin ja të regon pengesat ja të regon preventivat ja të regon se qka mundet me taktis mundjen të gjitha ja të regon andaj në këtë problematik Kurani neve na jep modele më të, më të mira Por para se me kalu në metodat që na jep Kurani se si të flasim. Para se me kalu në metodat se si na mëson neve Kurani se si të flasim dhe mos kemi keq ardhen nga të folurit. Nga ajo që çka kemi thënë fillimisht fjalja dhe fjala dhe emrat janë prej begatisë zotit ndaj neve nuk ka begati më të madhe në ndërtimin e jetës dhe lehtësimin e jetës sesa fjala. Njerëzit mendojnë se sot begatia e jetës është teknologjia, rrjetet e komunikimit, apo mendojnë se veturat luksoze, apo shtopit e mbroja, apo apo Shumë gjaratë të tjera, janë prej komoditetit dhe lecimeve të jetës. Por ata shumë begati i anashkalojnë anash dhe nuk i shofin. Një prej begative më të mdoja, të njeriut është fjala, e mëri, e mërët e gjërave. Allahu të e bare kjovë të eala kër e kryoj Ademin e mbiblërsoj. Mbe qka e mbiblërsoj? Mbe qka e mbiblërsoj? Pse e bani Ademin me i rasejshdja me lachët? Me loqëm i rasesh dhe ademit Qka pa të ademi? Loqë dhe uj Loqë dhe uj I rasesh dhe një kriese cilë e shte kryu nga drita I rasesh dhe një kriese cilë e shte kryu nga drita Jusufi a.s.a.m. tha Inni era Jusufi tha une o baba jan Peshof dillin të më rasesh dhe Edhe hanën të më rasesh dhe Dili dhe hana me mëra se është dhe. Kujna? A dhe nësa është dili? A dhe nësa është dili? 160 herë më i madhë se toka i bjenë se është dhe kujna. Një njërijut në tokë, një prej tëre, Jusufit Alei Salatë dhe Seram. Para ti, Ademit Alei Salatë dhe Seram. Pse valë? Djetarë kanë thanë, nga se njëriju zotëronë një element të dijes, nuk e kanë në krijesat e tjera. Cili është ta elementë? Tha Allahu të barëke vëtë ala Wa allëme ademel esma e kulleha Allahu jamësoj ademit të gjitha emrat Une e digje ma të nderuar se këtë ajete kini dëgjue Sa e që ka vjen gjami e ngon këtë ajete Po cilla është zbërthimi këtë ajete dhe cilla është kuptimi këtë ajete Allahu gjellë gjellë lu e prezentoj me lachet Krejt me lachet, me miljar dhe me lachet Dhe e prezentoj një kryes të vetme To, nga ona me laqeve kishe dhe gjimë Në to ishte edhe iblisi Dhe ja u prezentoj gjerat e tokës I murë Allah u gjeloj gjerat e tokës dhe ja u prezentoj Dhe ju tha em bi uni bi esme i ha ula Tregom një këto emra nëse i dini Ata nuk i ditën Që edhe në kupton kjo? Ata e me i diti Qka kishpoz vlerë? me pas të një send dhe nuk, nuk e dit qka është ajo qka kish pas dalim mes hekurit të thjesht dhe arit dhe altanit nëse ti kishe mendu se dhe altani është hekur a kish pas në një dalim qka kish pas dalim të ti nëse nuk e kish dit se altani është altan argendjë është argend ti nëse nuk i kish dit emrat e gjërave si ishe Se si kishë ndërtuar raport me jetën, me njerëzit. I panë me laçe tendet, po nuk e dinin çish i kanë emrin, çka janë këto, për çka vijnë këto. Tha subhanake, na nuk di na o Zot. Ditarët në kët tematik e sjellin në shemb për ta kuptuar rëndësinë e fjalës. Andaj thash, rëndësia e fjalës është shumë e madhe. Me nxjerr një fjalë nga goja është shumë e madhe. Edhe mos me nxjerr nga goja është shumë e madhe. Me mshef Po edhe me ndjerë, dhijat janë të rëzikshme Djetarë, kur folën për peshen e fjales, thamë kështo Si kur na mos t'idim emrat e sendeve Na nuk kishim mundësi me jetue Si kur neve mos t'idim emrat e, e sendeve Ne nuk kishim mundësi me jetue Si ka mundësi Djetarë thonë, nëse njeriu shkone ba një shëtitje me një vendë Shkon me një vend kusë që janë kanë tjertë Dhe kur të kthejët dëshiron me lejmrua ta qka ka pa Ke shku me një vend tjetër Dhe kthejës në shtëpinë tande Dhe dëshiron familjarëve tu me ju kalzu Qka ke pa? Ke pa? Qka s'ke pa? Qish ju tregon? Si i lejmruan? Me qka i informon? Nësa ata nuk i din e ma të sendeve Qish ju kalzon atënve? du është mi mora ta të gjithë me i qu të vendi dhe mi u thonë që to i kumpa po. pa ki mundë si i mi dërgu krejtë ata tje po edhe nëse i dërguna tje ata nëse nuk i din prapë emrat e sendeve qish komunikon me ta du shmi thonë këta e kumpa po. si do tja rrishet dëshirat e tua nëse ti flet me fjallë dhe cilat nuk i kupton tjetëri e kërkoj një gjo dhe ajë tjetëri nuk e kupton ata nëse ti si do të flisnim si do të komunikonim si kur na nuk dishme emrat e sendeve kuri thuti kuj si jel ma një laps, si jel ma një got ma jep këtë gjo, ma jep atë tjetërën shko atje, hajde këtu dhe krejt njerëzit i din këto kuptime dhe harrojnë se ketë ki operim dhe ketë ki raport indërësjelt nuk është rasësi e kamësu dikush njerën kështu me, me ditë, kush është tajë? është Allah u të barek e vëtë ala Allah u jamsoj Ademit e mrat Si do të adinim Në se kali është i në nështrum për neve Sikur mështë nga të regon të neve Zotë i unë gjellë gjellë Sa vite do të rinim Të friksuar para kuajve Duke mos e ditë se kali është në shërbimin ton Nuk jemi në në shërbimin e atina Sa do të rinim Sa do të pritnim me vitet të tëra Këta nuk fjanë Andaj, teme e fjales dhe emrit të shumë Qështje e koklavitur Teme ranë Sa do të rinjë dhe njëriju para devës Duk e meditu kjo kryes A thu valë Si në nështrohet Sa do të rinjë dhe njëriju para kafsheve të shumëta Duk e i pasë janë matëmroja Me fizikun e tëre Si do të kuptonë se a, ato Me gjithë se kanë fizikë Nuk kanë intelekt, ti e ki intelektin, ti në nështronë ato. Po mos ti të regonte, zoti, kuç do ti të regonte? Kuç do ti të regonte? Do të rinë të njeri ju pa i shfridzu asë një sen në këtë tokë. Andaj tha Allahu gjelë gjelëllu hu. Wasakharalekum, wasakharalekum. Allahu ja kanë nështru juve. Allahu ja kanë nështru juve. Kur nuk do të anështroni tjo as kalin, as gomarin, as lopën, as delen, as dashin, as njësen. Ata janë me fizikë shumë më të madhë. A në e tha Allahu gjelë gjelalu, a nuk shikojnë në devën kejfe khulikat, si është krijuë. Djetarët kanë thanë, Allahu nuk i thot niku i të këshirët që ketë murin, se ketën atë e paket murin. Po di shka tjetër po thotë, Allahu i thotë arabëve, sa ata devën e kanë pasë. A nuk përshikojnë devën që që kemi kryu e pa atë e kanë po devën po nuk është puna me shiku devën Allah i përshikojnë o ti njëri a përshikojnë sa i vogëllije e devja sa e madhe është a jo pi uj për katër dhe ditë ti pi uj për disa orë ti pi uj për disa orë dorën e ki shumë matë vogëll a jo e ka shumë matë madhe a jo i ma disa njerës mbi veti një sënëma asë ju bashkë sënëma një një devë sa veta duhet me e therë një devë duhet me organizuë dhë dhë veta për me liv apo Allah dhe të kejfe këllikat se si e kemi kryuë po se si e kemi kryuë nëjmë i te pa azot po po thot kushja u ka nështru kushja ban të madhin me janë nështru të voglit sa i vogl njeri ju 1 metër e tijs ezotron këtunja. Kusha ka ndrstuar njeriu dunjaën? Wa'allama Adam al-asma. Allah ja mësua emrat. Andaj më laçët me, me gjithë kudretin e tyre të lëvizjes, me gjithë komponentën e dritës, me gjithë ibadetin e madh ndaj Zotit te barekehu te ala, me gjithë se ishin ibad mukramun, që, që Allahu xhelel gjele, xhelalu yenrubt të, të ndarshëm te Zoti me laçët. Po kur ju tha, hajtë kallzojmë çeto. Çka janë çtose ende? Qa thënë, la il me lëna, si dim që a janë këta. Andaj si kur Allah o mësë janë në shtronë të njëriut, fjallën, fjallën, nuk do të ashprizon të asë njësen të vetin. Djetarë kanë shkua dhe ma ladhë në shpikimin e këtëre gjë, qështjeve, si kur Zotin e në tërshmërin tonë, mos në e kishpu të se në jemi njërëz, kush do të në të regon të? A do të nga të regonë të lopa se na jena njeri ajo është lopë? Apo neve nga ka kallë duhet dikush? A ndoj propagandat e ndyta të cilat mundohen me zhvesh njerion nga në tërshmëria është që ati mi thanë, ke gabu që ke klasifiku njerion vetë vetën si njeri Por klasifikohen nga shtazë dhe dilë nga rendi i shtazëve Por sa allahu i gjele gjelelu u qka nga thot meve? Efe la taqilon A nuk jeni të nu pak gishtin Në intellektin e juve Në mendjën e juve O le kad kërëm në bëni Adem I kemi ndëru biti Ademit Me qëna kanë ndëru zotë i honë të bare kjo e tjala Me kuvet? Jo Me intellekt Me dje Me kuptim Se e dim se fjala është e përçtaqsh me, një, me një, një gjësend Kjo është liber Kjo është mur Kjo, kjo tjetra është laps Kjo tjetra Osh uji, ajo çetraush book. E kafsha nuk i di këto. Allaj fiala, fiala, emri, oj zotësia më e madhe e njerëzit. Nëse do të investo në në në shtrimin e botës në dorën tande investon në dije. Investon në kapitalin e njohjes së emrave, nga se Allahu nuk e privilegjoj ademin vetëm se me një send, sa i din të mëfol. Dhe djetarët kanë thonë, pengambert nuk jam privilegju më njësen, për vetë sa ata dinë, ata që ka nuk e dinë të tjerët. Si dadhot pengamberi për të tjerëve? Nëse e matë me aspektin njërzor, a i ha, për dhe martohet, flenë dhe zgjohet, likështohet dhe është i fort, humë në luft dhe fitonë, por se dadhon më njësen, tha Jakubi a.s. Vë a'lemu min Allahi ma lët a'lemun Më më kamësu Allahu diçka Nuk e dini Inni le e gjiduri ha Jusuf Nga Palestina prej në gjib Tha jam tëni Ere në Jusufit Qëka i thana ta të cilet nuk e kishin Dihën e Jakubit Tëllaj inne le këfi dhalalik El qadim Qëka i than I than familjar të vet Than ti o Jakub Allah me të vjetrat Jehup je Prejnë Palestini Si kur tash prej këtu ti Me thonë Gjermani Jam të jani erën Një djalitem Njerëzi që ka i thonë Që ka i thonë Ajeta mama, ajet në veti In një lë e gjiduriha Jusuf Unë jam duke mdi erën e Jusufit Djetarë thonë Ilmi e afron Vendin Sulejmani aley salatu e selam ishte njërisit të tjerët ishte njërisit të tjerët por kishte pushtet të hatashëm atyre i ishin nështrua dhe gjinët aty ishin nështrua dhe shpendët a i kupton të edhe gjuën e e kafshëve pro me qka janë nështraja Allahu Gjellë Gjellë u, u gjithësin Sulejmanit me qka? me takat? jo me ilm me dije e kupton të qka fl flet edhe bubreci anda një dit prej ditve një grua prej grave të cilat e kishin pështu një vend. Sulejmani tha, kush ma bjem u fronin e asaj? Kale i fritum minel gjinni, tha një gjin, një gjin, nga i frit, nga loj mëj ashtë për i gjinve, tha, unë e të bi, unë e të si edhe, ka blen të kumën i me kamik, para se mu quti pe kardi kës tane, o Sulejmani, Para se muqu prej karikës pra nga, nga fuqia. Andaj e lafdojve të vetën tha, Inni kawi, tha unë jam i fort, Emin, Besnik, Tabi. Qka tha diku ishtë jetër? Kalen ledhi indahu ilmul kitab. Tha ajë cili kishtë dije nga libra. Tha ajë cili kishtë dije nga libra, diturin nga libra. Unë e Tabi, edhe ma shpejtë, Sa më bjeti më shpejtë? Parase me të lëvizë qërpiku. Sa lëvizë qërpiku? Sa lëvizë qërpiku? Tash, pese gëharë këtu në gjami palle, sa herë ka lëvizë qërpiku? Vesh një lëvizë qërpiku tha, unë të bi. Të bi me gjithë fronë, me gjithë karrike, me gjithë postë, ku e ka që tu për para të nëgjeri. Djetarët kanë thonë, ka polemikë ku shë ka thonë këtë fjallë disa djetarë kanë thanë në tefsirë se këta e ka thanë një njërin nga benu Israelet dhe sinë Allah e ka mësua disa të tjerë kanë thanë këta e ka thanë Sulejmani vetë por se djetarë pavarësisht a e ka thanë Sulejmanja, por njëri tjetër neve në interesant ishka tjetër i friti ishte i fort tha të bi para se mund ngrit nga karikja këtë jetëri tha unë të bi para se me të levizë qërpiku dhe nuk e përmendi fjallën fuqi as pakë dhe nuk u lafdru me fjallën fëqi asë pak. Qëka tha? Qëka tha? Kale ledhji indahu ilmu l-kitab. Këk ishte dhije të librës. Këk ishte dhije të librës. Dhjetarë, ka në thonë dhjetartë, ka pas dhije nga lehfi el-mahfodh, nga plaka ko e shkru në allahu gjele gjelelu ilmin e vetë. Andaj, Etësja për para me dhije Etësja për para me forcë Andaj, shpesh herë Allahun Kur anë dhije në qunë Sultan Sultan Edhe ka njeri ju sultan me dhije Nuk janë të padishëm Tha imam Shafi'i ju Tha imam Shafi'i ju Njeri imam i muslimenve Nga katër imam më të mdoj Tha Lawla khashjetur rahmani Tha mos mi pas tu të në zotit mësë mi pas dronë allohët, i kisha logarit kitë njerëzit e kohës teme roptemi. Pse? Se dijen që e ka pas, i ka robru njerëzit. Ajë qka di, është i zoti ati qka sdi. Kjo është ligjë i zotit e bare, kjo është e ala. Andoj zoti, pëse është zotit të gjithve? Nga se e din gjithë shka, pa e matë që ishë mullit medaljë edhin me il hakim, i than me lachet ti e i dishëm dhe i urd Allahu për paraneve me sa vite është për para nuk është me vite për para thapë nga mbedi sallallahu alaihi sallam i bine Adem i biri Ademit e shan kohën vë enet dehru dhe une e kam kohën Allahu nuk punan me sahat ande Allahu për paraneve nuk muina me than kurb është Një muj për para, as një vjet për para, as një milen vjet për para. Por sa është Allahu Gjellegjellu për paraneve? është për paraneve me pa njësi matëse. Me pa njësi matëse. Me pa kilometra në hapsirë që mundet mu kanë për para. Ando njeri ju medal kërshia Allahu Gjellegjellu ka rëzikue shumë. Ka rëzikue shumë. Për çka? Nga se në aspektin e dijes e gjithë përpshimë. Allah u te bara ke u taala universin. Evet, andaj taj imam Shafiui mos mukan çe i tut në Allahut. Unë i llogarit i njerëzit rropë të mi. Çiç llogaritën rrop? Nga dia e madhe. Andaj kjo dia ku është e vendosur. I kthehemi tematikës. Këtë këto shembuj për çka i morrëm. Për më tregoi një send sekret to pejgamber, e kret këto fuqi nga Sulejmani e kërrejt këto univerze të cilat Allah u gjelë gjelë ja kanë nështru kërjesave të veta nuk ja u kanë nështru me takat për ja kanë nështru me dije nuk ja kanë nështru me takat për ja kanë nështru me dituri andë Allah u te bare kjo e te are në Kur'an e trajton diturijen si fuqi shumë të madhe dhe këtë kjo diturij është e vendosur në wa allëme ademel esma e kulleha Kjo dije është e vendosur, Allahu ja ka mësuar emrat Ademit. A darsë nasi musliman çka duhet më bëj? Më mësua emra, jo emra të njerëzve. Kjo është kundër taçka mendojnë njerëzit. Njerëzit doin mu njoftu me filanin dhe alani dhe me filan telefonin dhe me filan kompjuterin dhe me filan veturën dhe me filan dollarin dhe filan euron dhe filan artikullin e çto më radh, por kjo nuk është ilmi që kanë asinojë. Ilmi, dia, është jetër, është dia Kur'anit. Muslimanët e parë e kanë sundu e dunjajan me këtë ilmi. Në Europë, para, ndryqimit të cilën e qujnë ata si periudha e erë dhe ndryquse, ata janë lëvdruë dhe janë krenu e Evropianët, kur nga Arabia i ka ardhë njëri dhe ja u kamësue, Gjuha arabe dhe u ka bën një evropian mësues i gjuhës arabe. A ai çka e ka diht arabishtën në Evropë? A kanë ustadhë aty të ndve? Ustadh, mësuesi të gjithëve. Pse vallë? Ngase gjua është gjua e Kur'anit Allahut te bareke o te ala. Andaj kur neve kemi lan librin e Zotit te bareke o te ala, luaj njerëzit dhe fujitë të tjera, me neve Andaj nevet duhet të kthehemi me seriozitet, me përkushtim të zallshëm, me vullnet të plot, me energji serioze studimit të Kuranit Allahut te bareke ותאלה. Fjalë, fjalia, ndërtimi i fjalës, ndërtimi i fjalisë janë burimi ose i shkatërimit apo i gjallërimit të njerëzve. Andaj Allahu te bareke ותאלה në shumë prej ajetëve neve në jetë model se si të flasim neve dhe flasim edhe më gjërësisht për këto pika se si Zotë i onë të barë kevë të ala në për shumë ajetëve dhe kjo mrekullia Kur'anit në tregon Zotë i onë gjele gjelelu qish flet Zotë i me robin ki Kur'an është ligërimi Zotë i kundrejt dhe kundro alë robit përbalë robit Na tregon Zoti Jonjel Xhelalu si flet pejgamberi me Zotin. Ngase neve si shoqëri, kemi kemi ngjecet të komunikimit, kemi ngjecet të, të të zhvillimit të bisedës, si flet pejgamberi me Zotin e vet, si flet Meleatia me Zotin e vet. Si drejtohet Allahu shejtanit para se mu bosh shejtan, dhe si drejtohet mos si jo i bosh shejtan. Si drejtojtë Allahu njerëzve para se me bo musliman dhe si ju drejtojtë masit bohën musliman Si ju drejtojtë pengamberi djemëve dvetë që ka e ja respektojnë dhe djemëve të cilët ka ndonë nga kontroli Si flasin pengamber dhe një dveti Si duhet me fol njeriun me njeriun Kili bor jeb zgjidhe të hatashme Mrekullije Zoti te bareke u te arna ismi Allahu te bareke u te ala çe Allahu i jella jlalut na ybdi nga Kurani elusi Allahu te bareke u te ala çe Allahu i jella jlalut na zgjaron gjoksat për ket Kur'an tamal elusi Allahu te bareke u te ala çe Allahu i jella jlalut na ngrit shojrin e muslimanve na ngrit Allahu te bareke u te ala ve diën e muslimanve elusi Allahu te bareke u te ala çe Allahu i jella jlalut na ndriçon mendjet me kët Kur'an elusi Allahu te bareke u te ala çe Allahu i jella jlalut na mundson me arrit muajra في بايم بادة الله تبارك وتعالى لكي كركور رزي الله كنا الله جل جلاله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو القفو الرحيم والحمد لله رب العالمين